discharge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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, két vendégem van ma, Csornai Kinga és Szalai László, mind a ketten Sicsimboj tanítványa és a Sicsimboj alapítványnak a munkatársai vagytok, ugye? Lehet így bemutatni Képviselői. Az alkalom, ami miatt pedig összejöttünk, az az, hogy november 3-án lesz egy szép koncert a Lélek Dalai címmel, ami Sicsimol zenéjének nemzetközi előadó művészek általi tolmácsolása, amiről majd azért fogunk többet beszélni, és bele, -bele is fogunk hallgatni ezekbe a zenékbe. Mm. És talán a civil rádió hallgatói emlékeznek, hogy mikét évvel ezelőtt egyikükkel szalai Lászlóval és néhány másik Sicsimój tanítványjal ültünk itt, akkor egy szomorú alkalom volt, hisz akkor távozott el Sicsimój, és egy megemlékezést tartottak, és hát azóta mi nem találkoztunk, úgyhogy az első kérdésem az, hogy, hogy a mester, ha eltávozik, ezt ti hogyan éltétek meg olyan értelemben az utó, életét a dolgoknak, hisz az akkori érzelmekről beszámoltatok, de hogy Hát ez akkor nagyon-nagyon nehéz volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy minket elkényeztetett a mester, tehát gyakorlatilag a tenyerén hordott, rengeteget találkozhattunk vele fizikailag, akár New Yorkban, akár eljött Európába. Tehát abszolút szinte fizikai közelség kontaktus volt, és ez úgy egyik napról a másik napra hihetetlenül váratlanul megszűnt. És hát nem tudom, hogy a többiek, például a ezt hogy érte meg, de én hónapokig magam alatt voltam, és az, ez a hiány ez nem tudott igazán betöltődni. És akkor napról napra az ember elkezdett belül dolgozni, és belül újból felépíteni, vagy megérezni azt a belső kapcsolatot, ami korábban is megvolt, csak az ember ugye fizikai világban a fizikai dolgokra könnyebben oda tud figyelni, mint a belső dolgokra, és ez és ma, ma már azt mondhatom tényleg, hogy, hogy ez a belső kapcsolat, ez egyre erősebb és egyre különlegesebb, úgyhogy más, más, máshogy kell élni, de, de nagyon fontos, és enélkül az én életem mondjuk jelentéktelen lenne. A két év alatt rá kellett jönnünk, hogy ugyanazt a vezetést megkapjuk. Belülről? Belülről, hmm. igen. Hát ez várható is volt, mert, mert ebben a mester tanításaiban ez nagyon sokszor elhangzott, csak ezt meg, megélni. Én egyébként figyeltem a többieket is, magamat is, és nagyon különböző volt a reakció. Nagyon érdekes volt, hogy egy, egy csoport kiment New Yorkba akkor, ugye a temetés kapcsán, és onnan do nagy változásokkal jöttek haza. Tehát egész komoly változások történtek, nagyon, nagyon boldogan jöttek haza. Tehát érdekes, hogy, hogy azok kerültek oda ki, valószínűleg, akiknek ez nagyobb problémát okozott. Én akkor beszéltem róla két évvel ezelőtt, hogy ez, milyen csodálatos élményekkel együtt járt ez a a mesternek ez a fizikai távozása? Igen. A si ról már jó régen hallanak az emberek. De általában a tévében, inkább a tévében mutatták szerintem, mert mindig valami valami, valami érdekes csinált, felemelt mondjuk egy csomó embert egy, egy ilyen. Nem egy ilyen erőművész, vagy például futott, vagy például a Magyarországra is ott eljött, és akkor én nem is tudom, hogy talán dobogókönyv, vagy hol találkoztam, vagy valamelyik Mátrában a kékes van egy cicsimója, helyezett ilyen tábla, inkább azt hiszem ott találkoztam vele. Tehát ő, ő egy nagyon ő, a sportban, mozgásban nagyon ott levő ember volt, de nagyon keveset ha mondott róla nyilvánvalóan a sajtó, hogy, hogy mi van mögötten ez, ez a mozgalom, vagy, vagy, vagy közösség, ami a tanítványai. Én sohasem tapasztaltam azt, hogy, hogy ez egy olyan önálló nagy Erőként próbált volna megjelenni, hogy mi vagyunk a tanítványok, vagy a valami. Ez, ez hogy működik? Mennyire vagytok egy szervezet, vagy pedig ez tényleg olyan, hogy ahogy én képzem, hogy jobban individuálisan? Tehát... Abszolút szervezet vagyunk, igen. és nyilván ez, ez a, szerintem az élet, elnézést, hogy ilyen nagy szavakról. Tehát nagy gondolatban fogalmazok, de hogy arról szól, hogy fejlődjön. Ezt csak individuálisan lehet megtenni. Az ember egyénileg tud fejlődni, változni. De van egy szervezet, és ez a szervezet például közösen meditálunk. Mm -hmm. Egymást inspiráljuk abban, hogy az egyik fut, ha el tud menni mm -hmm. 60 évesen futni, akkor én miért nem tudok 40 évesen kimenni, mm -hmm. vagy hogyha el tud kezdeni életelni. De ugye éritelni. ezt mehet látok a futás, az a meditáció része. Igen, erről akkor beszélni És erről érdemes ezt most is beszélni Én néhány szót, eh, amikor, eh, majd bocsáss meg még, még a Kinga fejezze be először, mert Ó, a az szervezetet be. Belekérdeztem, igen. Tehát, hogy van egy közösség, és a közösség az arra való, hogy egymásnak segítsünk, hogy, hogy valóban közösen tudunk dolgokat megtenni, mint például ezt a koncertet megszervezni, de sok más csinálunk. Tehát, elmegyünk gyerekekhez, óvodába, kisgyerekekkel fát ültetni. Tehát, hogy közösen próbálunk sok-sok pozitív dolgot megtenni, de fejlődni valójában tényleg mindenki csak magán dolgozva, belsőleg tud. Igazából ez az egész sport dolog, ahogy a múltkor is beszéltünk róla, mi, és minden tevékenység a mesternek meg, amiket nekünk tanítottad arról szól, hogy magunkat túlszárnyalni. És amikor ezt, ezt ebbe belementünk, amikor én elkezdtem futni 40 kilométerrel, aztán százzal, aztán, aztán 160-nal, akkor, akkor mindig érezte az ember, hogy az 160 még igen, igen, igen, igen, igen, igen, 167. Igen. A Aztán, a, de ezek a föltételek, az a ajánl nagyon gyorsan nem fog szaporodni. De, de én most ne, érdekes, azért kezdtem ezt mondani, hogy amikor a mester itt volt fizikai síkon, uh -huh. akkor mi úgy láttuk, és az történt, hogy ő emelte ezeket a nagy dolgokat, uh -huh. annyi dalt, írt, hogy Guinness Rekord, uh -huh. minden tevékenységbe ami belefogott, valami nagyot alkotott. Most viszont azt látom, hogy annyi mindent hagyott itt, uh -huh. ami még, még nem is tudjuk értékelni. Tehát ez nagyon sokáig itt lesz velünk. Uh -huh. Tehát ő azért volt ilyen termékeny, akkor mikor itt volt közöttünk, azt láttuk, hogy ő mindig szerepelni akar, mutatni akar, a békéről beszél a, a az ő útjáról, erről az öntúlszányolásról. Uh -huh. Most viszont így visszatekintve a két év után azt látunk, hogy egyre inkább ki fog világozni az a, az a sok minden, amit ő itt hagyott. Uh -huh. Erről beszéltünk akkor is, hogy Igen. úgy tette föl a weblapra, uh -huh. úgy férhető hozzá minden, hogy jogot föl, fölmentett mindenkit, tehát szabadon terjesztető. Uh -huh. És ezek a dolgok most is ez a koncert, ez ahogy majd összejön, így látszik, hogy él tovább az egész, tehát most fog kivirágzani. A múlt alkalommal nem említettük azt, hogy tulajdonképpen honnan indult. Valahogy nem került szó, és mintha a az írásaiban is erről viszonylag kevés információ volna, vagy amikor róla beszéltek. De egy picit azért én kíváncsi vagyok. Már csak azért is hisz indiai. És azért, ha már egy indiai műsorról van szó, akkor ezt a kapcsolatot én mindenképpen szeretném egy kicsit föltárni. Srici majd 31-ben született Bengálban, és egész kiskorában elhagyta a szüleit. Először édesanyja, és egy évre rá édesapja meghalt, mm -hmm. és ezután egyébként heten vannak, vagy voltak testvérek, de sajnos már egyikük sem él, mm -hmm. de a család gyerekei Pondicherrybe Sri Aurobi Asramba mm -hmm. költöztek le, és gyakorlatilag Sri 33 éves koráig ott élt, mm -hmm ott fejlesztette tovább nagyon komoly meditációs gyakorlatokat, spirituális gyakorlatokat végzett, és kemény fizikai munkát. Sokáig például mosogatott az asronban, aztán mm -hmm. utána a Sri Rubindit titkára meghívta őt, hogy dolgozzon neki és segítsen. És akkor kiderült, hogy jól tud verset írni. Tehát itt fejlesztette a, a belső és külső tudását. És ezután jött át nyugatra egy belső hang hívására. Mm -hmm. Az arobindo féle hagyományt, vagy, vagy tanulmányait, ezt mennyire e, teljeszedte, hogy, hogy úgy mondjam, mennyire e, tudjuk róla, mert nem szokták így nyilván tartani, hogy egy arobindo tanítvány. Igazából én nem vagyok arobindo tanítvány, tehát csak annyit, amennyit én Igen. a mestertől hallottam erről. Az integrál joga? Az, az ő alapította meg a robindó, uh -huh. és ezt a vonalat vitte tovább a mi mesterünk uh -huh. Ez Most így a mai elképzelésünkkel az azt jelenti, hogy a nyugati és a keleti gondolkodást, kultúrát, hozzáállást ötvözi a spirituális életé. Tehát, hogy az ottani lelkülettel, az itteni dinamizmussal, együtt él. Ez, ez Na, általában él a jogában ez a dinamikus rész, ez, ez kevésbé ismert. Hát már vannak mindenfajta joga gyakorlat létezik, de a meditáció az nem szokott dinamikus lenni. <gül> Illetve hát igazából... A, a zenéket kell majd meghallgatni. Így az van, az pontosan jó. egyébként ebbe igazatok, mert a mantra a jogába, tehát ahol, ahol az ének is szerepet kap, a meditációbot, azért egészen ugye nagy komoly táncolni is szoktak az emberek, de a, mondjuk a hagyományos elképzelés a meditáció az, hogy valaki leül csöndben, és befelé fordul, és, és ez, ez belül ez egy belső munka. Na most elősz képest mondjuk egy futás 160 kilométerre, ez, ez, mint a pont az ellenkezője lett. Megvan ez a belső Igen. meditáció, ez a csöndes, nyugalmas meditáció, ez megvan. Igen. És megvan a, a megfelelője. Gyakorlatilag nem bújunk el barlangba. Uh -huh. Azt hiszem, ez már nem is nagyon divat egyik irányzat. Azt hiszem, ez már nincs ez nincs már érték. Nincsenek a... az <gül> é, é, el, Hanem nem kimegyünk az életbe, és, a, és a, ott, ott dolgozunk, ott, ott mutatjuk uh -huh. meg magunkat. És közben meg a sporttal. A, én, én is előfordult, hogy kimentem most a koncert koncertkapcsán. kiáltunk uh -huh. egy... Aluljáróba, és énekeltünk. Nem. Amit eddig nem csináltam. Tehát mindig valami érdekes dolog történik. Na akkor az ének, akkor egy picit hallgassunk bele az első zenébe, hogy a hangulata a koncertnek, vagy egyáltalán a zenének hangulata megérintessen bennünket. az Édes Indiát, Csornai Kinga és Szalai László Sicsimaj alapítványtól vannak ma velem, a lélegdalai koncert az a témánk, november harmadikán lesz a, a, a, ezt szimának kell mondani? Úgy szokták legtöbbször szimocsára. Oké, okay, sport és rendezvény Központba, Dózsa György úton. És ez volt az a zene, ez a hangulat, ami részben a koncert és gondolom részben legalább jellemző lesz, ami ugyanakkor Sicsimói zenére is, azt hiszem ez jellemző. Ugye, hasonló zenét csinált, vagy ez, a, mert ez az inspiráció onnan van. Ez egy nagyon különleges dolog tudni Valamennyi zenekar, zenész, Szericsim, hogy dalait dolgozza fel, de mindenki teljesen más hangulattal, teljesen más zenei eszközökkel, tehát van, aki abszolút ilyen jazzes, nyugati, Aha. popos stílusban, van, aki meg teljesen indiai, tehát esztrács, indiai harmonium, és a többi. Ezért egy nagyon-nagyon színes koncert várható, és nagyon különböző zenei világ egyesül itt a koncerten. És, és szerintem én számomra az a legkülönlegesebb, hogy teljesen profi zenészek, teljesen amatőr zenészekkel játszanak együtt. Uh -huh. És ez, egy, ez miért egy örömzene alakul ki, tehát nem a, az igazán olyan fülő emberek, akik, akik, ahol nem lehet bázni vagy tévedni, hanem, hanem ahol tényleg szívből jön a zene, örömmel és, és játékkal, és az egész ugye majd a köré rendeződik. A... Ez a zene a napi meditációban hol helyezkedik? -e? Tehát hol van szerepe? Hallgatjátok, vagy ti magatok csináltok ilyen zenét, és ez a meditáció része? A meditációnak mindig része az éneklés. Igen. Tehát, elég, tehát egy órás meditációban nem ritka, hogy fél óra éneklés van, de egy óra biztos. És az, mi, mi, mi, mi, mi az, amit énekeltek? Tehát vannak olyan dolog, amiket minden nap el énekelni. De jelentésre bíroszója. Igen, a, a, ami, ami nagyon fontos, és akkor magyar válogatás. Nem, általában nagyon ritka az, hogy lefordítottuk, uh -huh. vagy Bengali vagy angol nyelven. Uh -huh. De az az igazság, hogy egy különlegeséggel készül az együttes, mégpedig lesz egy dal, amit magyarul fognak énekelni. Aha. És hát már most beleborsozom, amikor tudom, hogy van, aki Melbourneből jött, van, aki Szlovákiából, és szlovák, nem magyar, van, aki ja. Ausztriából, és hogy közösen képesek magyarul megtanulni egy uh -huh. dolt. szép, szépen, szerintem. Bocsánat, volt Igen, igen. Tehát a meditációnak az része, és zenélünk is, tehát nagyon érdekes, hogy az évek során nem egy ember láttam, aki, aki igen rossz hallással jött közénk, mm -hmm. és, és, és egész komoly fejlődés látszik, hogyha ő akarja. Nem kötelező egyébként énekeni, tehát van akinek abszolút mm -hmm. nem jó a hallása. De ez része az zenélés és a, az éneklés, az, az egy fontos dolog. De inkább valaki énekel és hallgatjátok, vagy pedig mindenki egyszerre énekel, vagy Együtt, együtt, együtt. csináljátok. Mindig igen, van, a, van szóló... És az ritka, sőt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a mester külön arra kért minket, hogy mindig úgy énekeljünk, hogy nem a saját hangunkat halljuk, uh -huh. hanem egy, egy közösség. Egy, hogy, hogy, hogy, egy ilyen önáttadást kért tőlünk, uh -huh. hogy inkább a többiek hangját halljuk. Uh -huh. és nagyon csodálatos dolgok jönnek ebből ki, amikor az ember úgy tényleg úgy elengedi magát és, és belefeledkezik, és nem, a, nem úgy vagyok ott, hogy én, uh -huh. hanem az egész társaság. Uh -huh. És milyen hangszerekkel játszotok egyébként? De lehet, Lekem hogy most egy, egy álmom, illetlen hogy kérdése, hogy nem, nem, nem tudtak, mi jó jól esetleg. Igen. Szóval én csak az álmomat tudom elmondani. Sajnos én ugyan a 7 évig tanultam zongorázni. Hát akkor te vagy kezdő. De, de, de az számomra egy nagy nehézség volt az a 7 év. Az álmom, különösen a the soul után, hogy megtanuljak egyszer valamikor erhun játszani. Az micsoda? Az egy kínai hangszer, lehet, hogyha esetleg a hallgatók között valaki nézte az olimpiai megnyitót, ott 100 150 ember valami ami különleges vonós hangszeren játszott, na ez az erhu, az uh -huh. úgy néz ki, mint van egy ilyen kis szerű valami, ami a zenész ölében van, és a gerinc vonalában fölfele van egy, egy tartófa rúd, amin uh, húrok vannak, uh -huh. és a vonó, el, vonó elején, és hátán is van húró, tehát hogyha húr. Tehát, hogyha előre felé húzza a vonót, akkor is hangot ad, és hogyha ő maga felé húzza a vonót, akkor is hangot ad. Nah, Na, hogy a, a vonossz, a, a, a húrok, igen. Mint, húrok mint a között a A húrok Aha, tehát mintha szővel. Ha, hú, és a, és Aha. a hang az... Aztán... Akkor az szerintem nem lehet hibázni, nem tudod, abban <laughs> például mozdítod, akkor megszólal, nem? Ez biztos így Aha. van. És a hangja meg olyan, hogy mintha játszana a távolságot, tehát nem lehet tudni, hogy a szomszédszobából szól, vagy 500 méterrel arrébb. Tehát ez a kicsit kínai játék a végtelen, és a jelen, a távolság a közelség között. Mondjuk a ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Shichin Moj, tanítványok között mennyi a kínai. Nagyon kevés. Nemrég, nem nemrég. Nem De Kínában, vagy Na, amerikai kínák nem számítanak? Kínában van. Lehet, hogy hát az lehet, az, az igazság jártsítsam, hogy Kínában Igen? pár hónapot, talán 2006-ban, uh -huh. vagy ötben ben valahogy uh -huh. így. És uh, mindenfelé járt Tekintok ezen mindenfelé, de azt mondta, hogy nem igazán fogadta el Kína az ő, uh -huh. ő tudatát. Világár, szóval elfogadták, mint ilyen béke nagykövetelt, meg kíres Valamit igen, ezért ott Aha. nagyon figyelgették, ott még ez a kínai Aha. rendszer miatt. Uh, Majd el is változik. Így van. És mi a helyzet már csak kíváncsiságból, a mondjuk a iszlám uh -huh. világban? Hát iszlám világban nem, nem jellemző. Aha. Nem, nem, nem tudok róla. Nem, nem tudok róla én Oké, oké, emeről tovább a... ezeket. Inkább igazából a kíváncsiság. Azért, mert, mert, mert ugye ő egy olyan tanító volt, aki a tanítását már, tehát nem Indiában kezdte el, hanem kifejezetten nyugaton kezdte, és ha jól értem, ő, ő szándékosan, tudatosan ő a nyugati ember számára. Ő, átformált, vagy átgondolt ő, módszereket próbált adni. És ezért gondoltam, hogy talán megpróbálkozott azzal is, mm -hmm. hogy egy, egy, egy másoknak bebek. is. Aha. Én azt hiszem, hogy arra fordult, akik őt megkerették. Igen? Én azt hiszem, tehát ő nem, nem tervezett el sose semmit, hanem, hanem ahogy alakult, tehát ahonnan jöttek tanítványok, ő oda, mm -hmm. oda fordult. És nem tudjuk igazából, tehát most nincs adatom, tényleg mm. nem tudok okay. róla. Hát ahogy ti látjátok. Hát Törökországban járt, Igen. és hát a világharmonia futás, amit ő indított mm -hmm. el, észak tehát Egyiptom, talán Algéria, nem tudom pontosan, tehát errefelé járt a futás maga, csak fiúk futottak, aztán később a lányok is. De azt hiszem, hogy óvatosan kezelte ezt a mm -hmm. dolgot, és nem is nagyon műsödt. Az, hogy, hogy csak fiúk. Ő egy ilyen ortodox kondolkodásra, Nem, ne, nem, ott, ott, a, az a iszlámia. Ja, erre hát csak egyszerűen vigyázott, nem, de, igen, a, igen. de a nyugati tanítványoknál nem volt ilyen ne, különbségtétel. És ne, <hül> <nem. hül> azt mondjátok meg nekem, hogy mikor Magyarországon volt, akkor találkoztatok vele. Ez mikor volt? Egy tíz, egy pár éve lehetett? Nem, én valami olyasmire emlékszem. Kétszer járt Magyarországon, és... Te mind a kétszer találkoztál be? <gül> én, háromszor járt Magyarországon, igen? és én kétszer találkoztam. Látam, hogy nagyon örülsz ezt. neki, igen. Nagyon örülök, igen, igen. de látomokban, számokban, okay. <gül> Mikor volt 2001-ben, 2001. és 90-ben. Hát tudja, csak tudja. Uh -huh. Szóval viszonylag régen, igen. és aholunk, akkor talán a leginkább akkor voltatok együtt, nem? Igen, különböző alkalmak kapcsán jött Magyarországra uhum. egyébként. Magyarországot nagyon-nagyon szerette, és Magyarországhoz mondott is egy, egy beszédet, Dunatévő fel is vette, úgyhogy akik eljönnek erre a koncertre, lesz kivetítés is, úgyhogy ezt is meghallhatják, vagy esetleg egy más alkalommal el tudjuk hozni eredetiben mm. is, hogy, hogy mit üzent, idézőjelben mondom, üzent a magyaroknak, és, mm -hmm. és milyen embereknek tartotta. Na, akkor most megint hallgassunk bele egy kicsit a zenékbe, Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. Csornai és Szalai Lászlóval beszélgetek ma Sicsimony alapítványtól és a Lélek Dalai koncert, ez a fő témánk igazából, pontosabban ezt járjuk körül, és most itt az ideje, hogy kicsit többet halljunk erről a koncentről, mert nagyon sok előadó lesz benne, és erre nagyon készültek. <gül> nagyon kedves, tényleg várhat olyan 9 fellépés lesz, és Egészen különleges az első, del, amit hallhattak egy alapnevű svájci fiatal ember aki a saját maga által készített hangszeren, ilyen fuvalás, fu, furulás hangszeren játszik. Most, amit most hallhattak, ez, ez éppen egy osztrák együttes, ahol a fiúk tényleg indiai hangszeren is, Esztálgyon, Szitáron, és egy nyugati hangszereken is játszanak akkor lesz csak lányegyüttes, ahol a lányok szinte angyali hangon énekelnek, és különösen a fuvala az, ami dominál, lesz. Egy házas pár, Ades és Ajitának hívják őket, a, a hölgy tablázik, a férfi pedig szitáron játszik. Ők egyébként abszolút profi zenészek, Sri Lankán éveken át tanulták a hagyományos indiai zenét és az indiai kultúrát, és valahogy ezt ötvözik a Sri Chimoy zenével, illetve a Sri dallamait dolgozzák fel, és azt az indiai improvizálás, virtuózítás, játékosság, szövik bele ebbe a, a mély meditatív zenébe lesz úgynevezett, mi úgy szoktuk hívni, hogy kislányénekesek, de ők már nem kislányok, hanem ilyen 20-30 éves fiatal uh -huh. nők. Ezt azért nevezzük kislányénekesnek. Mert eredetileg <gül> azok <De> <gül> azoknak Az annyit jelent, hogy, hogy négyet évesen kerültek uh -huh. Sicsi Molyhoz, vagy kicsit később, és uh, Sicsi Moly nagyon szerette a gyerekeket. Uh -huh. Mindig sokat foglalkozott velük, és szerette volna foglalkoztatni, ezért külön számukra írt dalokat. Uh -huh. És ezek a kislányok, akkor még kislányok megtanulták, és ezeket énekeltek. De több ezer dalt tudnak, meg énekelnek, és a mai napig együtt maradt a csoport. Egyébként Honnan olyan 20, 20 országból, kb. 70 ö, különböző. De akkor hogy tudtak találkozni a 20 hát Nekünk évente kétszer volt New Yorkban egy olyan találkozó, ahova ö, aki tehette, elment, Aha. akinek volt rá lehetősége. Ö, illetve nem mindig az egész csapat jött össze, hanem hogyha Európában volt összejövetel, aki európai, az, azok ott együtt énekeltek. Úgyhogy hát ezek a kislányok ezt a gyermeki abszolút tiszta tudatot jelenítik meg és hozzák színpadra. Akkor van olyan, aki tényleg abszolút profi zenész, aki a jazz, a pop, a rock irányába Mentel és ezt ötvözzi a meditatív uh, tudattal. Kicsoda. Pavakának hívják. Mm. De nem orosz, hanem, tehát orosz származású, hanem Montrealban él. Mm. Narada Michael Jordan most nem jön el, de ő is kint, uh -huh. ő is tanítványa mesternek. Igen. Öhm, hát ö, akkor vannak még más együttesek, ö, van, aki hárfán játszik, ö, akkor van olyan, aki ö, a, gyakorlatilag a, a felépés vége, fénypontja, ez egy úgynevezett gandarvalóka együttes, ez 2007-ben Maga Süccsimóly hozta létre, és annyit jelent a nevük, hogy égi zenészek birodalma. Általában valami egyszerű dallamból, valami fantasztikus, szinte eksztatikus, hatalmas erejű, hát nem is tudom, szimfonikus zenekar nő, és talán ezt, ezt merem állítani, hogy aki ott van a helyszínen, az egy, egy kicsit ilyen eksztatikus állapotban képes kerülni, uh -huh. hogyha ebbe, ebbe a zenébe bele tud lépni. A közönséget is bevonják valahogy? Nem, de valahogy olyan erőteljes ez a uh -huh. zene, hogy, hogy nem, nem tudja az ember magát kivonni alól. Uh -huh. Tehát például van egy sívadal, és ahogy abszolút vissza és visszajön, szinte tán, táncol az egész terem. Uh -huh. A koncert, az, az ez egy több részes koncert szünetekkel, vagy hogy, hogy fog ez lezajlani? Ez közel egy ilyen kétórás órás koncert, de mivel hogy a zenekarok, zenészek följönnek, lejönnek, közben mindig lesz egy-egy videó, egy-egy konferanszi, vagy Sricsi mm -hmm. versek, talán egy nagyon különleges dolog is lesz Sricsi képeiből, eredeti festményeiből lesz kiállítás és nem csak a Magyarországon levőkből, hanem Kínában festett, épp volt szó Kínáról. <gül> <Igen>. <gül> tehát Kínában festett néhány képet, és ezek ilyen nagyon hosszú tekercsek, úgyhogy Magyarországon még nem jártak, és valószínűleg mm, nagyon Ezek azért nem. a kínai festmények, mint áll, igen, ilyen képek, igen? igen, tehát nincsenek bekeretezve, Aha. ilyen hosszú, legörgethető, magasról elógatható képek. Úgyhogy ezek is, ezekből jó néhány ki lesz állítva. A másik, hogy ö, a meghívón hát tulajdonképpen nem illik bemondani az árát egy koncertnek, de ennek van ára egyébként? Ez létalan. <gül> akkor ezt most beszél van mondani, érten. Mert én éreztem, hogy valami olyasmi lehet, mert ugye akármilyen ö, ö, leírást láttam ezzel kapcsolatban, az áról és soha egy szót nem említettetek. Mm -hmm. um, hát, a hogy kifejez, kifejezett kérése volt, hogy, hogy, hogy ezek a koncertek ingyenesek legyenek. Ő egyébként 700 koncertet tartott teljesen ingyen. Pontosan azért, mert azt mondta, hogy a spiritualitás az nem eladható. Mm -hmm. Úgyhogy... De azt hiszem, hogy ezek a zenészek hát lehet, hogy csinálnak úgymond Profizálni, amől megélnek, de ezt akkor ők nem pénzért csinálják. Ja, abszolút. Nem csak, hogy nem pénzért, hanem ők vesznek ki szabadságot, és a saját pénzükön mennek szállodába, meg étkeznek, oh. meg aki megteheti, az támogatja, mert nyilván egy szimacsalanok bérleti díja az azért egy komoly összeg. Tehát gyakorlatilag ezt mi közösen, Sicsimói Tanítványok, aki teheti, az finanszírozza. Akkor ez egy abszolút rendkívüli koncert ebből a szempontból, <gül> mert kül eleve különleges. Tehát nem. a zenészek között van, aki profi zenész, és Értem, megjelent. De ide nem tudjuk, hogy hagyója, de ide, ide kellett fizetni. Neki. Aha, de ez fantasztikus. Akkor megint hallgassunk egy kis zenét, jó? slowly, very slowly in my mind, and forgiveness I love, the is mine. a Kinga azt mondta, azt kérdezte, itt miközben a zenét hallgattuk, hogy elmondhatja azokat a számokat, <gül> és is jó életét jelképezik, és én mondtam, hogy ez ennyire fontos vajon. Mert egy párt mondjál el, hogy mégis tudják, hallgatok, hogy milyen számokra gondoltál. Nagyon kedves vagy köszönöm, mert igazából én sajnos csak papírra tudom olvasni, mert a fejemben ezek nincsenek meg, de Srici nagyon érdekes volt például, hogy talán többen tudják a hallgatók közül, és nagyon sokat emelt, és amikor ott lehettünk, tehát súlyt, súlyokat, uh -huh. ilyen kicsit megemelte a súlyokat, és amikor ott lehettünk, akkor mindig állt mellette egy és hangosan számolta, hogy egy, kettő, tíz, és csak tíz után tette le. Tehát valahol számára nagyon fontos volt ez a, a mennyiség, mm -hmm. e és azt is mondta, hogy a mennyiség és a minőség az ugyanaz. E ezért kérte is, hogy ezeket az adatokat... Na ezt hogy értette, hogy ugyanaz? Mert azért a mai világ a mennyiség bűvöletében él, és mm -hmm. nem a minőségében. <sítható> Hát, hogy ő mit értett, és én mit értek az, rajta, az, az lehet, hogy nem ugyanaz. Az lehet, azért lehet, hogy nekünk meg tudja jobban próbál mondani. Próbál. Próbálkozunk meg. Tehát az, hogy ha valaki rendszeresen, folyamatosan sokat teljesít, és próbál önmagából a legjobbat teljesíteni, a legjobbat adni, akkor az már önmagában egy fejlődés, és önmagában egy különleges, kiemelkedő teljesítmény, mm. amit, amit talán egésznek lehet venni és hát, sicsom, azért egy olyan különleges ember volt, aki, aki olyan teljesítményt tett az az ami amit még nem hallottam, hogy bárki meg tudott volna tenni mm -hmm. ennyi területen, ennyi félét. Én, én, mint tanárember, én úgy érzem, hogy ő úgy értette ezt, hogy ha valamit sokáig csinálok kitartón, akkor biztos, hogy meg lesz az eredménye. Most nagyon divat az a pedagógiában, hogy Hát ez a gyerek arra nem képes, ilyen korlátai vannak. És én mindig mondom, szeptemberi szülőérteketben mindig elmondom, hogy én ezeket tudom, tanultam, de nem fogadom el. Én se. Talán azért, mert a mesteremtől ezt tanulom. Mm -hmm. Szóval, hogy vannak korlátok, de, de nem hiszek bennük. És valahogy így gondoltam, És hogy, hogy ha valamit sokszor csinálok, akkor meg lesz az, az eredmény, hogy minőség ez is Ez az, hogy hozzá. Te nem hiszel abban, mondjuk, hogy a gyereknek ezek a korlátok Tényleg az abszolút korlátai, ez, ez segített már valakin? Abszolút, nekem az a tapasztalatom. Tehát a gyereket is föl tudja szabadítani? Amit, amit én el tudok képzelni a gyerekről, Igen. az nagyon sokszor megvalósul. Egyébként ez benne is van a mesteregész tanításában. Tehát tulajdonképpen az én, én gondolataim irányítják. Nagyon egyszerű példa, a legelső alkalommal, amikor meditációval kapcsolatba kerültem. Bementem egy tanítási órára, helyettesíteni, egy hatodik osztály, és abszolút nem vettek rólam tudomást, ahogy a gyerek nem ismertek még idegenként, nűzgött az egész társaság, és mivel, hogy én előttem lévő napokban kezdtem meditálni, úgy nagyon új volt az élmény, és úgy éreztem, hogy olyan nagy nyugalom van bennem, és nem úgy reagálok, ahogy kéne egy tanárnak igazosan, és felírtam a táblára négy példát, matek példát, és leültem az asztal, és elkezdtem csinálni. Én. Te magad is és egyszer csak beállt a voltani? sor. Uh -huh. beárt a sor, és kérdezték, hogy tanárul, hogy kell? Most ez jó így? És olyan nyugalom lett, uh -huh. hát ez így. Tehát egy uh -huh. példával, és azzal, hogy, hogy csinálom. csinálom. Ugyanez, ezt tanultuk tőle. Uh -huh. hát ez az a bátorság, amit az ember nem mer venni, mert a eszünk más diktát. Mert nem én vagyok a felelős onnantól. Átadom a felelősséget valami olyan dolognak, amiről ami nekem akkor új volt, de ezt folyamatosan érzem, és, és mindig az az új, újra és újra az az élmény 14 év tanítvánság után, hogy, hogy nem én vagyok a felelős. Ha én odaadom magam valamilyen dolognak, és hagyom, hogy történjen, akkor, akkor meg lesz az a dolog. Tehát nem, nem nekem kell. Nem az én értelmem, nem az én erőfeszítésem, csak a folyamatos Nyugodt, folyamatos munka. Egyébként, ha már gyerekeknél tartunk, és mondod, hogy kis gyerekek is voltak körülötte, a meditáció volt, milyen korban kezdték el, vagy kezditek el? Mm -hmm. Mennyire egy lehet egy kisgyereket egyáltalán ilyesmire rávenni, vagy kell egyáltalán? Sőt, megkérdezem, szabad-e? Van ilyen könyv? Te ennek a könyve? gyermekszív és gyermekállom, az kimondottan meséken keresztül vezeti Igen. be a gyerekeket. És én nem hiszem, hogy van korhatár. Amikor már Érti a szavakat. Tehát mondjuk nyilván egy kis gyereket oda kényszeríteni, hogy ő fél órán át teljes csöndbe üljön, az butaság. Uh -huh. Tehát ennek van egy saját technikája, módszere. É illetve inkább az, hogy minél többet lásson. Előbb példáról volt szó. Uh -huh. Lásson olyan embert, aki meditál, és megérzi automatikusan Például a gyerek, hogy, hogy most valami különleges történik. És uh -huh. Járnak gyerekek a csoportba, uh -huh. járnak, és érdekes évek folyamán látjuk, hogy hát persze nem tud leülni nyugodtan, nem is akar, de nem is kényszeríti senki. Akkor úgy el van, megoldjuk, hogy ne zavarjon, de, de belekapnak a hangulatba néha-néha. Percekre. -néha. Amikor itt mondtad, a, de elmond, mondtad a többi számot egyébként, csak a súlyemelést, <gül> pedig itt sok számot fölírtál, nekem az volt arra a reakcióm, hogy minden bizonyal nem volt tétlen mert ha valamit valaki milyen sokszor, sok dolgot meg tud csinálni, az biztosan a 24 órát jól ki tudta használni. Hát abszolút. Egyébként mondta, hogy ő, ő, nagyon keveset aludt. Tehát ezt mi magunk is tudjuk, mert amikor együtt voltunk vele, ő, gyakran évfél után fejeződtek be a programok, utána ő még hazament, és néhány ember, tíz 20 ember, akivel éppen dolga volt, még a lakására odahívott, mm. és akkor ott még tovább hajnalig valamit történtek. Sajnos én nem voltam ilyennek részese. De volt volna közben, nem Igen, én gondoltam. Van, aki azt terjeszti, hogy két órát aludt naponta, de egyáltalán nem bizonyított, lehet, hogy nem aludsz, nem tudjuk. <gül> Tanítványok azért. A, a, a nagyon mobilisztikusan <gül> látták. Ez, no, igaz, az, ez így van. Aha. De az tény, hogy, hogy nagyon sok ilyen videófelvételünk van, ahol <gül> négy órakor már látszik, imádkozik, olyan. de úgy imádkozott, hogy fejből improvizálta, és akkor azt lejegyezték, tehát úgy írta az imát. Tehát imákat a, Van nagyon. egy ilyen sorozat, hogy <gül> a reggeli Imátság sorozat. És erről van is. É, nálatok a kapcsolatnak úgy látom nagyon fontos része ez, hogy például videón keresztül. Igen. Ugye? Igen. Igen. Uh -huh. Ez nekem meg kell mondanom, hogy hogy mondjam, van egy ilyen belső tiltakozás bennem. Tudom, hogy ez a modern kor, melyet mi sárgyóban ülünk, végső <gül> sorozat, hogyha hallgatja, mm. az nyilván hangzorú mellett fog ülni, de ö, elfogadom, hogy ez így mm. működik manapság. És egy idei számára nagyon érdekes, ez természetes. Tehát úgy értem, hogy ők valahogy ezt nagyon természetesen tudják alkalmazni. Mármint a videó? A technológiát, a igen. Hát bármilyen technológiát. Nem ijed, ijed meg egy tanító attól, hogy mondjuk egy, egy chaten vagy egy uh -huh. videokonferencián, vagy egy videón keresztül adját a tanítást. Uh -huh. Nem ragaszkodik ahhoz. élmény, vagy... hogy ég, hát, Igen. amikor ott voltam New Yorkba, én tudom azt, hogy 2000-ben ott voltam, Igen. és akkor előveszem azt a felvételt, és hát nem azt mondom, hogy én látom magamat, de az egész hangulat újra. Uh -huh. És akkor megint átérje az ember. Uh -huh. Például ez egy, ez egy csodálatos dolog, uh -huh. hogy újra újra és újra át tudom élni uh -huh. felvételre. Nekem meg valószínűleg, akkor Indiába kell újjászületnem, hogy Mert... ezeket megszeressem. Tehát de... hát te se vagy olyan nagy hívavideózásnak. Hát inkább ezek a kötyűs dolgok azért nem vagyok. De azt kell, hogy mondjam, hogy Szricsi majd nem szerette például a számítógépet. Igen. Dífézetten azt mondod a tanítványainak, hogy ha lehet, akkor ne egész este azt bámulják, és törföljenek. Uh -huh. uh -huh. Na, a <síns> mint <a> tanár. <síns> uh -huh, uh -huh. Igen, nagyon nagy, fel, nagyon nagy változás történt ebben. Tehát ő, igen, igen ő mondta nekünk, hogy azt, azt a dolgot, hogy így cél nélkül az interneten ne nagyon mászkálgassunk, ne szörfözgessünk, mert ez fölösleges, és nem biztos, hogy jóra vezet, de neki van egy nagyon komoly szervere, amit bérelnek, és ő azt mondta, hogy, hogy ez az ő, ő tudatát nagyon-nagyon nagy százalékba fogja segíteni ez a berendezés. Mm. Tehát a, a honlapok a Tehát ő, igen Végül is... Tehát a végén minket direkt, a... direkt arra mm -hmm. kért, hogy csináljunk honlapokat, és mm -hmm. szerepeljük ezen. Na, még, még egy perc valami zenét még hallgassunk, jó? Hm. Szinte a végéhez értünk a mai műsornak. Csornai Kinga és Szalai László hűl velem itt a Sicsi Moly alapítványtól. És most, most egész pontosan el kell mondani a kingának azt, hogy a lélekdalai koncert az mikor és hol és hogyan. Uh -huh. Hogy azt egybe is egyszer halljuk. Tehát november 3-án, keddi. Este napon lesz, 19.30-kor kezdődik maga a koncert, és valóban mindenkit szeretettel várunk. Nincs belépő, nincs jegy, bárki, aki oda jön, az be tud jönni, reméljük. <gül> Elég sok emberre számítunk, el kell, hogy mondjam, úgy, hogy aki feltétlenül szeretne leülni, annak azt tudom javasolni, hogy jöjjön oda akár egy órával korábban, hiszen akkor meg tudja nézni a kiállítást, mm -hmm. öm, esetleg Sicsimoly könyveit, a CD-it, vagy a zenészek CD-it meg tudja nézni, vagy akár ha akar megismerni. Ez pontos kezdéssel fogtok? Elég pontosan fognak szerintem. Nem most már úgy sejtem, hogyha Sicsimóról van szó, akkor valószínűleg ott nagyon takra mennek nem. a dolgok. <gül> Ez kedves. Lesz, lesz nem, nem kell titizelni azért? Ennyire ne? Egyére, ne? <gül> <gül> Vissznek bele is magyar ízt. Abszolút. Abszolút. De az együttes nemzetközi, úgyhogy nagyjából pontosan fog uh -huh. kezdődni, igen. És akkor egy-két előadót még egyszer sorolnál föl, hogy emlékezzünk rá, hogy ki mindenkivel találkozunk volt. Alap, svájci zenész, Artada, Ausztriából, Agnikana, Cseh és Szlovák lányok, Ades és Ajita, Sztitár és Tabla zenével. Ők a sílankajánk? Igen. Igen. Uh, Paré csoport, uh, ők a kislányénekesek, akik felnőttek. Ami abszolút nemzetközi ezek abszolút szerint. Abszolút nemzetközi. Uh, Pavaka Montreából, Mandú és Visudi, akik Hárfan és Erhun fognak játszani, és a végén a Gandalfalóka együttes, akik 90 zenészből állnak körülbelül, és uh, tényleg egy nagyon szép fénypontját fogják adni. Köszönöm, hogy mit voltatok. Mi köszönjük szépen. Got yeah. it!